Vă invit să ascultați azi episodul 3. 3. Cenușă pe Gange Ca un proiectil arzător aruncat din arcul lui Agni, soarele, căruia mă închinasem timp de o oră, a urcat mai sus pe volta cerească în spatele meu, sunt forme de umbră și lumină pe iarba și pământul de dedesubtul cocotierilor. Părăsind veranda, am coborât scările și m-am îndreptat spre grajdul unde țineam vaca, ce ne asigura laptele pentru gospodărie. Am deschis ușa și am înhățat frânghia ce se târea pe jos, căci fericita făptură o pornise deja într-un trap greoi spre pășune. Abia aștepta, ca și mine de altfel, să meargă la pășune și să-și porția de dimineață. Aproape târându-o de capătul frânghiei, am reușit să o îndrum spre o oază de iarbă proaspătă. Deasupra noastră, ramurile lungi ale cocotierilor foșneau pe o melodie bine cunoscută în briza dimineții. Cu capul plecat, vaca era foarte ocupată cu păscutul, în timp ce eu o priveam cu reverență. Nici o altă creatură nu este venerată la hinduși cum este vaca, sacra vacă, sfânta vacă. Cu botul îngropat în iarba înaltă, uitând de orice altceva, această zeitate cu pete albe și negre, cu urechile și coada într-o continuă mișcare, smulgea în bucături uriașe din covorul verde, suculent și mesteca mulțumită. Mersul cu vaca la păscut reprezenta pentru mine una din modalitățile preferate de a-mi petrece timpul și profitam cu bucurie de această îndatorire zilnică. Am cules una din florile portocalii de hibiscus, ce se găseau din abundență pe lângă mine și am așezat-o pe capul vacii între coarnele ei răsucite. M-a privit cu un ochi cafeniu, apoi a continuat să rumege. Deranjată de o muscă ce încerca să-i se strecoare într-o nară, a clătinat din cap și a strănutat. Floarea ofrandă a alunecat de-a lungul botului și a căzut. Înainte ca eu să o pot ridica, frumoasa floare dispăruse deja în gura ei, alături de o porție zdravănă de iarbă. M-am așezat la locul meu oftând, încercând să-mi imaginez cum ar fi să fii vacă. Poate că am fost deja vacă într-o viață anterioară, nu-mi puteam aminti. Deseori m-am întrebat de ce nu aveam amintiri din viețile anterioare. Gosin îmi povestise de multe ori cum un înțelept antic din îndepărtata Indie a fost primul care într-o noapte înstelată a avut cea mai minunată vedenie, forma unei vaci înfățișată de un mănunchi de stele. După Gosin, așa a aflat și prima dată că vaca era o zeiță. Auzisem și alte explicații care făceau referire la Egipt și la arieni, dar explicația lui Gosin îmi plăcea cel mai mult. Orice lucru din cer este sfânt și, bineînțeles, toate vacile de pe pământ trebuiau venerate deoarece proveneau din vaca cerească. Cultul vacii s-a perpetuat multă vreme după acele zile de început. Gosin vorbea de mama vacă și auzisem de multe ori pe pandit spunând că ea era mama noastră a tuturor, tot așa cum era și Kali, soția lui Shiva. Simțeam că într-un fel sau altul trebuie să fie una și aceeași, atâta doar că aveau forme diferite. Kali, una dintre cele mai puternice zeități hinduse pe care toți o venerau cu ardoare, era împodobită cu ghirlande, formate din capete și mâini tăiate și stătea în picioare pe trupul întins la pământ al soțului ei, Shiva. Preferam mai mult să mă închin realității unice în forma ei de vacă. De asemenea îmi asiguram o karma mai bună pentru viața mea viitoare petrecând atât de mult timp în prezența zeiței vaci. Oare ea știa că este zeiță? O priveam îndeaproape, dar nu am văzut nimic care să mă convingă de acest lucru. În cele din urmă, întrebarea se pierdea în mirarea și reverența pe care o simțeam pentru cea mai sfântă dintre creaturi. Adorarea vacii a fost întreruptă de un băzit ușor ce se auzea din ce în ce mai tare. Plin de bucurie am sărit în picioare și am alergat dincolo de palmieri pentru a vedea mai bine. În vremea aceea, vedeam mai rar avioane. Privindu-le cum zboară, mi-am amintit ce gândeam ori de câte ori vedeam un avion pe cer. După ce am reflectat asupra misterului originii mele, am întrebat-o în cele din urmă pe mama, de unde veneam? Ea mi-a spus cu toată seriozitatea, Într-o bună zi ai căzut din cer, dintr-un avion, rabi, iar eu te-am prins." Dar trebuia să fiu al tău?" O întrebasem eu, simțindu-mă dintr-o dată lipsit de siguranță la gândul că puteam la fel de bine să pic în curte altcuiva. Mama m-a asigurat că eu trebuia să fiu al ei și al tatălui meu. Luni de zile după aceea am tot sperat că o să-mi cadă în brațe un frățior din unul din avioanele ce survolau cerul. După ani de zile, bebelușii reprezentau tot un mister pentru mine, dar fără să înțeleg de ce, știam că nu voi avea niciodată un frate sau o soră acum că murise tata. În fiecare zi după moartea lui, eu i-am venerat spiritul cu solemnitate și credincioșie. În fiecare dimineață am oferit ofrande de apă, ierbi speciale pe care o plantasem când a murit și număream cu grijă zilele în timp ce creștea. Azi era cea de-a 40-a zi, și trebuia să-mi pierd părul meu ondulat, lung și negru, neteat de ani de zile, care îi făcea pe toți să spună că semănam foarte mult cu tata. Zile în șir m-am temut de tuns. Dacă cumva îmi vor lua și mie duhurile viața, așa cum i-o luase rășit tatălui meu când i-au tăiat părul. Mama îmi făcea semn cu mâna de pe verandă. Era timpul să înceapă ceremonia. Am început să trag de frânghie, încercând să duc vaca înapoi în grajd, deși ea nu voia deloc acest lucru. Biata făptură se proptea pe picioare și a protestat tot timpul pe drum prin fornaieli. Se cerea fermitate într-o astfel de situație, dar eu niciodată nu o împunsesem cu bățul și nici nu obiciuisem așa cum procedau prietenii mei. Așa trebuie să te porți cu o zeiță? îi mustram eu de fiecare dată. Așa au învățat ei să fie mai respectoși, cel puțin când îi vedeam eu. În cea de-a 40-a zi după moartea tatălui meu, o procesiune mult mai mică mergea pe același drum spre Monkey Point. Orice urma incinerării fusese ștearsă de mareele care treceau de două ori pe zi peste micul dig de beton. Numai amintirea nu putea fi ștearsă. Parcă vedeam aievea flăcările jucăușe, dansându-și ritualul în jurul trupului și simțeam mirosul de carne arsă. M-am cutremurat din cap până în picioare, căci stăteam chiar pe locul unde tatăl meu fusese transformat în cenușă. Astăzi eu eram în centrul atenției. Când panditul s-a așezat în fața mea cu forfecele în mână, prietenii și rudele mele s-au înghesuit în jurul meu într-un mic semicerc. Ritualul puja a fost îndeplinit aproape fără să-mi dau seama. Realitatea prezentă fusese înlocuită cu amintirea bruscă a experienței înfricoșătoare pe care o trăisem cu trei ani în urmă. Fusesem trezit dintr-un somn adânc de niște mâini care mă tregeau cumplit de tare de păr. Mă trezisem de-a binelea. Am bășbuit disperat, dar nu am reușit să ating brațe sau mâini fizice și totuși ceva mă tregea atât de tare încât aproape că mă dăduse jos din pat. Țipetele disperate au adus-o pe mama lângă mine. M-a bătut ușurel pe spate și m-a asigurat în câteva cuvinte că nu fusese decât un coșmar. Dar eu știam mai bine. Fusesem trezit de abinelea, nu visasem, iar durerea ascuțită în locul de unde părul fusese aproape smuls din rădăcini a persistat până dimineața. În așteptarea ceremonialului, amintirea aceea, alături de cea a morții tatălui meu, m-a umplut de teamă. Totul a trecut însă fără evenimente deosebite. Înainte ca eu să-mi fi dat seama, părul meu a căzut exact pe locul în care se aflase cenușa tatălui meu. Fluxul următor va duce șuvițele de păr în mare pentru a se întâlni cu rămășițele tatălui meu. O parte din cenușa lui fusese păstrată pentru un alt ceremonial deosebit. Gosin și cu mine am vorbit despre el plin de emoție de mai multe ori după moartea tatei. A fost un avatar, asta e sigur, mă asigurase bătrânul, nu spune problema de moxa, nu la el. Ce vrei să spui? L-am întrebat eu. Nu crezi că a atins Moxa? O atinsese cu mult timp înainte, într-o altă viață. De data asta s-a întors numai ca să arate Calea, Cabuda, Orișus. Vrei să spui că este unul dintre maeștrii? Gândul acesta mă copleșea. Gosina a dat din cap cu convingere pentru a-și întări spusele. O să vezi în a 40 de zi, nu o să fi nicio urmă pe cenușă. Nu, domnule, sufletul lui am luat zborul înapoi la Brahman, el era munzeu, bahai, asta era tată tu. Privindu-mă cu respect, repetase cuvintele acelea pe un ton reverențios, ăsta eram tată tu. Asta o știusem și eu de când stăteam în jurul lui când era viu și îl priveam în ochii aceia fără fund, dar eu înțelesesem lucrul acesta așa cum o făcuse Gosin. El știa vedele, deși nu era un om școlit. După părerea mea, Gosin era un om foarte deștept și un hindus care știa multe. În drum spre casă, extrem de conștient de părul scurt, de-abia așteptam să văd dacă Gosin a avut dreptate. Panditul ne-a condus într-o cameră goală care fusese încuiată toată noaptea. În mijlocul încăperii pe podea stătea o tavă întinsă cu o parte din cenușa tatei netezită cu mare grijă. Fusese pusă acolo cu o noapte înainte. Nerăbdătoare, familia s-a dus să examineze suprafața cenușii, căci urmele, apărute peste noapte, trebuiau să arate ultima reîncarnare a tatei. Era un ceremonial la care asistasem de multe ori, dar acum nu-i vedeam rostul. Tatăl meu scăpase din roata reîncarnării, el se întorsese la Brahman, așa că de ce să ne deranjăm cu acest ritual? Mi-am amintit vorbele lui Gosin n o fie nicio urmă pe cenușă, nu, domle. Am auzit-o pe mama trăgând brusc aer pe gură, apoi un pandit a exclamat, Priviți, este urma unei păsări, chiar aici. Cuvintele nu pot descrie consternarea pe care am simțit-o în acel moment. M-am înghesuit între mama și mătușa mea pentru a vedea cu ochii mei. Acolo, în mijlocul cenușii, era urma unei păsări mici. În rest era neatinsă. Am examinat-o toți cu atenție. Concluzia era inexplicabilă. Tata se reîncarnase într-o pasăre. Mica mea lume a fost zguduită din temelii. Ce va mai spune Gosin acum? Până și mai marele panditilor de pe insulă spusese că tata era un avatar. Dacă nici el nu se făcuse una cu Brahman, atunci ce speranță mai putea fi pentru mine sau altcineva? Când am ieșit în curte pentru a împlini următoarea parte a ceremonialului, m-am simțit dintr-o dată bolnav, incapabil să mă alătur pălăvrăgelilor pline de tulburare ale celorlalți. Prea stupefiat ca să mai gândesc, n-am auzit aproape nimic din lungul ritual puja. Nu aveam niciun pic de poftă de mâncare pentru ospățul care urma. De zile întregi din bucătărie veneau cele mai delicioase arome care ne făceau să ne lase gura apă. Mama și mătușa munciseră ore în șir ca să pregătească mulțimea de delicatese preferate, mâncăruri condimentate cu curii și dulciuri. Înainte ca acestea să poată fi gustate, câte puțin din fiecare fel de mâncare trebuia să fie oferit mortului. Ofranda oferită sufletului tatălui meu se afla pe o farfurie mare, improvizată dintr-o frunză de coa și a fost așezată de pandit la baza unui bananier înalt, după care ne-am întors cu toții în casă, în șirindian. Baia, nimeni nu trebuie să privească în urmă, ne avertizat solemn panditul. Dacă priviți înapoi, duhul vă poate ataca. Ofranda este numai pentru el. Niciodată nu mi-aș fi putut imagina că am să calc această regulă, dar acum nu mai puteam rezista tentației. Mi-am încetinit pașii și am lăsat pe ceilalți să o ia înaintea mea. El era tatăl meu, trebuia să-l mai văd, măcar o dată, măcar o privire fugară. Când mă aflam la jumătatea drumului spre casă, tremurând de groază, am aruncat pe furiș o privire peste umăr frunza farfuriei era tot acolo și am văzut clar mâncarea din ea, nici urmă de suflet a tatălui meu. Mi-am întors repede privirea, săvârșisem o faptă nepermisă. La fiecare pas eram sigur că era ultimul din viața mea, dar nu s-a întâmplat nimic. Oare zeii erau miloși cu mine? Nedumerirea aceasta s-a adăugat neliniștii ce mă frământa. M-am grăbit spre veranda din spatele casei și m-am ridicat curajos pe vârfuri, să privesc farfuria care abia se mai vedea. Îl văzusem pe yogi, câinele vecinilor, mâncând o adusă duhului lui Nana și voiam să mă asigur că lucrul acesta nu se va repeta. După ce a trecut probabil o jumătate de oră, fără să se fi petrecut ceva neobișnuit, nu m-am mai putut abține. M-am întors în curte, înfricoșat de ceea ce îmi puteau face spiritele, dar ceva mai curajos totuși și m-am apropiat de bananier. Spre uimirea mea, mâncarea dispăruse. Nu mai rămăsese nicio firimitură și totuși nicio făptură vizibilă nu se apropiase de farfurie. Deci era adevărat, spiritul tatălui meu mâncase mâncarea. Oare aceasta era o dovadă că totuși nu atinsese nirvana, era el acum o pasăre care mă privea dintr-un copac? Deprimat, derutat, am umblat prin grădină, căutând prin tufișuri și copaci o pasăre care să-mi aducă aminte de tata. Dacă nu-l puteam recunoaște eu, cel puțin mă va cunoaște el. Am așteptat în zadar ca vreuna din creaturile acelea care zburau, ciripeau și-și curățau penele cu ciocul să se oprească și să se uite la mine ca și când m-ar recunoaște. Niciuna nu de dea nici cea mai mică atenție. În cazul în care mă apropiam prea mult de ele, își luau zborul înspăimântate. Bineînțeles, tata nu mi-a dat nici cea mai mică atenție înainte de a muri. De ce mi-ar dau acum? Mai târziu m-am îndreptat spre coliba lui Gosin. În fusese imposibil să vorbesc singur cu el atâta timp cât în jurul nostru se aflaseră ceilalți din familie. Fiul lui, care avea vreo 40 de ani, stătea în fața colibei și își repara o anvelopă pentru bicicleta cu care se plimba prin oraș pentru a vindeceana și bara condimentate cu curii și ardei iuții roșii. Se căsătorise de curând cu o femeie care avea doi copii și se mutaseră cu toții în coliba lui Gosin. Când a văzut că mă apropii și-a îndreptat spinarea cu un aer obosit, a lăsat anvelopa jos și a pus ambele mâini în fața bărbiei și s-a înclinat înaintea mea. Ram, a spus el curtenitor, îl cauți pe bătrân? Este înăuntru, suferă de bătrânețe. Nu-i adevărat, omule, a răsunat vocea lui Gosin din interior. Nu simt nimic din ceea ce spune tu, Răceala l doborât pe mine. Ca să demonstreze că avea dreptate, bătrânul, mândru, înalt pentru un indian, cu picioarele puțin cam strâmbe, a venit șchiopătând să se așeze pe pământ la locul lui obișnuit. M-am așezat și eu în tăcere. Simplul fapt că stăteam lângă el îmi dădea o senzație de confort și siguranță pe care nu mi le puteam explica. Părul tău frumos o crește repede, a spus el, clătinând ușor din cap ca o pendulă răsturnată. Nu părul mă îngrijorează, am răspuns eu, neputând totuși să-mi descarc sufletul de tulburare și îndoieli. Știi ceva, Bahai? Niciodată eu nu ai reușit să înțeleg cum o trăit tatătul, cel mai sfânt om care l-am cunoscut în toată viața mea, cum renunțat el la tot. Capul lui Gosin continua să se clatine a O asemenea laudă mă făcuse întotdeauna să mă umflu de mândrie, era tatăl meu, dar acum mi-a aducea prea puțină alinare, chiar dacă simțeam că Gosin își mutase asupra mea admirația pe care o simțise pentru tata. Urma acelei păsări, întipărită clar pe cenușă, nu putea fi negată. Toți, chiar și panditul, o acceptaseră, aparent fără a fi șocați și dezamăgiți ca mine. Nedumerirea mea era cu atât mai dureroasă. Cum de este atât de mic acum?" am întrebat eu. Ar fi fost mai ușor să înțeleg că a devenit o pasăre mare, dar una atât de mică nu făcea decât să mărească uluirea. Uite ce îi băhai!" El nu-i deloc mic." Nu," a spus Gosin energic, apoi a tăcut frecându-și barba gânditor și lăsând să-i scape un oftat lung. Ascultă tu ce spune eu, da? Niciun pasăre cu picior așa mic nu mânca mâncarea așa repede." Bineînțeles, am sărit în picioare și am alergat înapoi la camera care fusese încuiată. Oare nu am uitat să închidem fereastra cum trebuie?" nu puteam aminti." Când am ajuns, am privit sus la streașină și am observat cuibul unei păsărele. Acolo unde acoperișul de tablă ondulată se unea cu zidul, erau o mulțime de găuri semicirculare, una lângă alta. Am observat, plin de emoție, că erau destul de mari ca să poată intra prin ele o pasăre atât de mică. Oare fusese cuibul acolo înainte ca tata să fi murit? Nu puteam fi pe deplin sigur, dar mi se părea că fusese acolo. Așadar, tata nu lăsase nicio urmă pe cenușe. Ce ușurare! Dar mâncarea? Cine sau ce o mâncase? Probabil Asuras sau Rascasas, demonii despre care vorbeau vedele, se amestecaseră, încercând să ne pună în încurcătură. Asta era. Tata mă va apăra de forțele acelea malefice împreună cu ceilalți mari maeștri. Voi crede în tatăl meu și în ceea ce făcuse el... I voi călca pe urme. Rabi, unde ești? A venit baba, strigă Nani. Vin, ma. M-am grăbit să urc scările și să intru în casă, unde toți îl întâmpinau cu căldură pe bunul nostru prieten. Rabi, a exclamat marele om, strângându-mă într-o îmbrățișare caldă. Yanki Prasad Sharma Maharaj, originar din India, era mai marele panditilor de pe insulă. Nu exista o onoare mai mare decât aceea de a-l avea în vizită în casa ta. Prieten apropiat și admirator al tatălui meu, baba s-a oprit întotdeauna la noi în cursul călătoriilor sale de-a lungul Trinidadului. Vorbea mai ales dialectul hindus, foarte puțină engleză și cunoștea foarte bine sanscrita. înalt, solid, cu pielea de culoare deschisă, cu o barbă lungă, căruntă, ar fi putut trece drept Moș Crăciun dacă ar fi fost puțin mai gras. Unii îl considerau o persoană impunătoare, de temut, dar cu mine era tot atât de vesel și prietenos cât putea să fie un Moș Crăciun și ne iubeam mult unul pe celălalt. Rabi!" a exclamat el din nou, ținându-mă aproape de el. Din zi în zi îl văd tot mai mult pe tatăl tău în tine. Bagoan și-a pus pecete asupra ta. Într-o zi vei fi un mare yogin." Ai ochii tatălui tău și în curând vei avea din nou și părul lui, a adăugat el râzând și trecându-și degetele cu dragoste prin părul meu, care crește atât de încet. S-a întors spre mama, care iradia de fericire la doi pași de mine. Este foarte deosebit, foarte deosebit, a repetat el dând din cap spre a și întări spusele. Într-o zi va fi un mare yogin, ca și tatălui. Pieptul mi s-a umflat de mândrie și ochii mi s-au umezit. Da, așa voi fi. Am stat cât de drept am putut. Această vizită a fost scurtă. Se ducea să facă o puja specială pentru un hindus foarte bogat din Port of Spain, care avea cancer și voia să-i se pregătească calea contra unui onorariu substanțial pentru intrarea în viață următoare. Unii panditi promiteau chiar și nirvana dacă li se plătea prețul cerut. Panditul Ianchi nu dă de asemenea garanții, dar mii de hinduși aveau mare încredere în eficacitatea mijlocirii lui pe lângă Devatas și erau gata să plătească bine pentru aceasta. După ce ne-a dat bine cuvântarea, marele pandit și-a strâns dotiul mai bine, a străbătut camera și s-a oprit la ușă pentru a se închina. Cu mâinile în dreptul fețelor, cu palmele lipite, ne-am înclinat spre el în semn de recunoaștere a zeității din fiecare dintre noi. Peste un moment, cobora grăbit scările. Am alergat pe verandă și am făcut semne de bun rămas cu mâna în timp ce el urca în mașină. Cuvintele lui îmi răsunau încă în urechi când mașina a dispărut după prima curbă. Îmi era imposibil să uit că eram deosebit. Toți mi-aminteau acest lucru. Voi fi un mare pandit, mai mult chiar un yogin, un bărbat sfânt, ca tatăl meu. Mama, care a stat și ea cu mine tot timpul, m-a îmbrățișat și m-a bătut ușurel pe umeri. Credeam că știu la ce se gândește, voi continua de dragul mamei mele, voi merge pe urmele lui împreună cu mama mea. Greșam, ea se gândea la altceva și căuta cuvintele potrivite pentru a-și îndulci lovitura. Cenușa tatălui tău trebuie dusă la gange, rabi, a spus ea într-un târziu, și trebuie împrăștiată pe cel mai sfânt râu pentru a fi purtată la mare. Aș vrea ca și tu să faci același lucru pentru mine când voi muri. Gangele! Cu ce aură de mister era înconjurat numele acesta? Sfânta mama a râurilor, care la fel ca și vaca, care era sfânta mama a tuturor, și curată din cele mai înalte piscuri ale Himalaiei și curgea în jos spre stepele și văile golfului Bengal. La Benares, cel mai sfânt oraș, cenușa trebuie împrăștiată deasupra apei. Va fi ultima încredințare a sufletului tatălui meu în brațele lui Krishna. O să mă iei cu tine, nu-i așa mămico? Te rog, te rog mămico, trebuie să merg cu tine, trebuie să mă iei. Aș vrea să te iau, rabi, dar este prea departe pentru tine. Drumul este foarte obositor și bineînțeles că nu poți lipsi de la școală. Nu am să obosesc, îți promit, aș putea merge la școală în India." Ea a scuturat din cap încet și cu tristețe. Îmi pare rău, dar nu te necăjeam să vin repede, îți promit." Te rog, nu mă părăsi," am rugat-o eu, nu vreau să stau aici singur fără tine." Nu vei fi singur, o ai aici pe ma și pe mătușa Revati, pe toți verii și pe unchiul cumar și larii. M-a îmbrățișat și m-a bătut din nou pe umeri. Am să mă întorc repede, rabi, îți promit, ce-ai vrea să-ți aduc din India? Un elefant, am spus eu cu sinceritate, unul la fel ca cel din tablou. Mama mă învățase că datoria mea de hindus era să accept orice îmi rezerva soarta fără să mă plâng. În datorirea aceasta de acceptare stoică a karmei mele, impusă de Krishna, a devenit o povară prea mare pentru un băiat atât de crud când, în sfârșit, a sosit ziua plecării mamei mele. M-am urcat trist în mașină, alături de mama, pentru a o conduce până la docurile din Port of Spain, unde urma să se îmbarce pe un vapor care să o ducă în Anglia și apoi în India. Ma, care nu putea să vină cu noi, făcea semne de bun rămas de la fereastră, iar mama îi răspundea. Era cea mai tristă zi din viața mea. I-am făcut și eu semne de bun rămas lui ma, pentru că eram hotărât să merg cu mama în India. În briza puternică, ultimul steag cu Hanuman flutura în vârful stâlpului din fața magazinului cu rom și cereale. Imaginea eroului meu preferat, Hanuman, zeul maimuță, decupată din pânza albă și minunat brodată de ma, pe fundalul bumbacului roșu, părea să-mi facă semne de adio. Semn bun. Douăsprezece mașini, pline cu rude și prieteni, au venit să și-a rămas bun de la mama. Trecuse mai puțin de un an de când mulți dintre noi venisem la aceleași chei pentru a-l conduce pe unchiul de Onarin care pleca spre Anglia. Era fratele mai mare al mamei și se dusese să studieze la Universitatea din Londra. De Onarin fusese ca un tată pentru mine. Mi-am amintit cum plânsesem toți în timp ce vaporul ieșea încet din port. Am avut atunci impresia că mi se rupe inima. Acum pleca mama. Mi-am șters ochii pe furiș cu mâneca hainei. Voiam să fiu curajos, dar nu mai puteam suporta ca rudele și prietenii să repete într-una că mama era o ființă norocoasă că putea să plece în acest pelerinaj sfânt. Mama ta pleacă în India, rabi, la Gange. Îi așa norocoasă, băiete," îmi spuneau ei într-una. Nu fi așa trist, căci se întoarce repede." Cum aș fi putut să le spun că simțeam cum se rupe inima în mine?" Am urcat cu toții pe vas. Am ascultat mirat comentariile lor aprinse. Ce mare și luxos era vasul, ce confortabile erau camerele, iar mâncarea, ce grozavă bucătăria avea acest vas olandez, era ridicol, ce-i mamei de lux? În ceea ce privește mâncarea, ea trimisese pe ununchi al meu să-i cumpere provizii mari de fructe și legume pentru toată călătoria. La vârsta de patru ani făcusem din propria mea voință o promisiune foarte serioasă, de a mă supune principiului non-violenței, ahimsa, și de a respecta orice formă de viață, devenind strict vegetarian ca și mama. Cum îndrăzneau rudele și prietenii să-și imagineze că ar fi putut să stea măcar în aceeași sufragerie în care carnea vacii sfinte era devorată de necredincioși. Zelul meu religios nu se explica doar prin faptul că voiam să plac zeilor și să urmez același drum ca și tata, ci pentru că voiam să plac mamei care mă învățase hinduismul. Eram atât de apropiați și o iubeam atât de mult. Nu era drept ca să fiu despărțit de ea, eu, care urmam idealul hindus mai mult decât toți gălăgioși aceștia, care scoteau exclamații prostești referindu-se la această călătorie care mie îmi producea atâta durere. Sirena vaporului a sunat prelung. La revedere, călătorie plăcută, să scrii repede, o să ne fie dor. Fiecare încerca să spună ultimul cuvânt. Dei-lumami un pupic rabii, mătușa revat, m-a împins înainte. Realitatea singurătății cu care m-am confruntat în momentul acela m-a zdrobit. Merg și eu cu tine în India am strigat eu, apucându-mă cu ambele mâini de ușa cabinei și strângând-o disperat. Ca Ka kanaki care fusese șoferului Nana și condusese dogiul lui mare, negru, a scos o pungă de arahide proaspete. Îmi plăceau la nebunie. Uite, rabi, a spus el pentru a mă calma, Iale!" Nu voiam să mă las înșelat. Nu mă vor face să dau drumul ușii." Mama a început să mă certe. Rabi, te rog!" Nu-ți stă în caracter să te porți astfel, pleacă acum, du-te cu mătușa Revati, poți să-mi faci semne de bun rămas de pe chei. Am strâns ușa și mai tare, merg cu tine, mămico, te rog, ia-mă cu tine. Ei, haide, haide, trebuie să plecăm, a spus mătușa Revati cu ochii plini de lacrimi la gândul despărțirii de sora ei, trebuie să coborâm de pe vapor. A încercat cu blândețe să-mi desprindă mâna de pe clanță, dar încleștarea mea era și mai puternică din cauza fricii. Era de neimaginat că trebuia să fiu forțat sau lovit. Pe fața mamei am citit uluirea. Eram copilul sfânt, un brahman, fiul unui mare yogin. Sirena a sunat din nou. Trebuie să plecăm chiar acum. Era unchiul mar care părea foarte înalt când s-a apropiat de mine. Încerca să fie blând, dar hotărât. Pentru că era consilier juridic în districtul nostru, vocea lui avea întotdeauna o notă de autoritate, dar și eu eram hotărât și am început să țip, ținându-mă disperat de ușă. Kakanaki s-a alăturat lui Kumar, încercând să-mi desprindă mâinile de pe clanță cu blândețe. Au reușit să-mi desfacă o mână, dar am încleștat-o din nou când mi-au desfăcut-o pe cealaltă. Țipetele mele s-au adăugat harababurii generale. Plec cu mami, plec cu mami. Nu mă mai purtasem niciodată așa înainte. Acest mic sfânt producea un șoc tot mai puternic rudelor care priveau consternate. Nu mai era nicio clipă de pierdut. Împreună lari și Naki m-au smuls de lângă ușe și m-au scos din camera mamei. În timp ce țipam și dădeam din picioare, am fost luat pe sus, coborât de pe vapor și așezat pe chei. Halal rămas bun. Se scursese din mine toată voința de a lupta. Am stat acolo suspinând, putând să văd din cauza lacrimilor silueta mamei care îmi făcea semne de adio. Tot drumul spre casă am suspinat nemângâiat. În seara aceea am refuzat să mănânc, suspinând isteric în ciuda oricăror eforturi de a fi mângâiat. Știam că trebuia să mă supun carmei mele, indiferent ce mi-ar fi adus ea, dar eram doar un băiețel și încă unul foarte uman, având nevoie de dragostea pe care doar mama o putea oferi. Nu am să o mai văd niciodată. Era o convingere îngrozitoare ce creștea în mine cu fiecare suspin convulsiv. n -a